hoofstuk 192a, die lewenskuilkies en hulle ordening, hy spel van die menslike gedrag. En die kynkie het verder met sy reenees gepraat, wel, omdat ek die koning is, moet elk van julle my ook as koning gehoorzaam. Luister daarom nou na my wette, die kuilkie van die priester moet wys ernstig en goed wees, As jy lach wanneer iemand anders lach, dan faal jy en word jy van jou amp onthef en word jy daardoor gestraf. Jy, koukie van die boer, moet werkzaam wees. As jy lui is, sal jy honger moet lui. Jy, vader koukie, moet vol liefde tenur jou kinders wees en hulle goed en rechtvaardig opvoed, anders sal jy vir hulle tot een mikpunt van spot word. Jy, moeder koukie, met huislik en vol gods vrug wees sodat jou sy gelinge wys kan word en jy my goeie liewe kindkereltjie bly soos jy is 'n voortdurende leraar van die wyse tot wysheid in, in in Elohim wel dit is die wette hulle moet nou keurige gehoorsaam word as iemand 'n guns van my wil ontvang dan moet hy daarvoor op sy knieë na my toekom. Ga nou en handel en laat my alleen. Sireen is, jy moet echter met die vader en die moeder saamgaan gaan, omdat jy een kind is. Hierop het ‘n meisie en een jong sien as priester baie ernstig en plechtig weggegaan en op een iets wat meer verhewe plek gaan staan. Daarna het twee meisies en een jong sien als boere weggegaan en het echt bedreigig op die grond gewerk asof hulle die belangrikste werk gehad het om te doen. Vervolgens het nog een sien en een meisie weggegaan, wat hulle self baie ernstig hou het, omdat hulle ‘n vader voorgestel en vader in sy hart ook een moeder moet wees, om werkelijk een goeie vader te wees. Daarop het die moeder vertrek na haar kind, te weet as er Die moeder was echt een skuchter die kind en het nie derwaag om met hom te praat en hom weise lesse te gee nie, Daarom het sy na die koning teruggegaan en omgevra of hy haar barmhartiglikke ander plek sal wil gee. Die koning het echter een plek by die priesters toegewees, het haar echter een plek by die priesters toegewys en hylle het begin lach, toe hylle die moeder na hylle sien aankom. Toe het die koning dadelijk die priesters ontbied, en hulle van hylle amp ontheef, omdat hylle gelach het toe hylle ernstig moes gewees het, en hy het hulle onder by die boere geplaas. Die boere het echter al gauw met mekaar begin tois en risie maak, en die koning het hulle ontbied en die orde onder hulle herstel en vrede onder hulle gestig. Nou het die moeder op niet gekom om ‘n ander post te vraag, en die koning sê, wie is jy die priester, omdat jy die liefde en die wysheid voorstel? Nou die vader echte gekom en geklaar dat hy geen vrou het nie, om die moeder een priester was. En die koning sê, neem die kind dan saam en word wat die moeder is. En so het het gebeur, maar die priester het begin, om in een sterk mate van die boere te eis, dat hulle baie eerbiedig aan hom moet wees. Nou het het al spoedig begin om hand uit te ruk, en die koning het hulle allemaal weer teruggeroep en gesê, Ek sien dat jylle oneenig is, daarom sal ons tot een nieuwe skuif oorgaan.